am călătorit. Apoi am călătorit mult, până la capătul pământului și până la capătul zilor mele, călătorind cum călătoresc zmeii vara sau câinii sălbatici, turbați de foame, ori licuricii zănatici, prin cu unei carcase putrezite de cal și auzeam peste mine venind din afară zgomoturilor neobosite perechi de aripi. Nenumărate perechi. Nenumărate aripi. Și cum eram trist ca o rebă de albă, noaptea visam asemenea un gutui, rodind speranțe în împrejurul lunii. Sunt îngerii băiete, îmi spuneam. Sunt îngerii veniți să te ajute. Altfel, nu eram idiot pe de întregul și dimineața când îmi fața în izvorul propriei lucidități,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 Am mers mult, am mers mult până la capătul pământului și până la capătul zililor mele, cum odată mai mari puznici în de suferință obișnuiau să meargă, oriculici zanatici, prin întunericul fără milă, al unui carcase putrezit de cal, rugându-mă cu tot mai mare greață, privind scârbit spre nodul din cuvinte, și aș și mâine, insidios și crud, orice mi se reverberează în oase, și el. Nu-i ușă în care să mă încred, nu-i prad pe care să mă așez, toți caii au obosit să mă aștepte și câmpul este tot mai alb de oase. Între cadavre nu există nicio formă de comunicare, doar empatie sumar, surdă, ca o licoare curgând tăcută dintr-o parte în alta, neconvingător ca în filme, sau cum vedem că se întâmplă între lumea vețuitoarelor mării și lumea plăpândă a lunii, sau cum există între lumea pietrelor și lumea metalor, sau între lumea de aici, și lumea de acolo. Și atât. Am mers prea mult, aș spune atât de mult, încât de acum, aud lumina cum se frânge, geme ca o tablă îndoită în mâna celui ce aplămă din Pământ. Cutia unei rezonanțe mare, e greu de închipuit, dar nici nu simt, vreun fel de milă. Din plânsul ei mă cheamă tot drumul străbătut. Sfârșitul mi a aproape și încep să rând cum n-am mai ales de mult.